Itxaopena itxaarogorda kantatu izeneko kantaldi ikusgarri bat antolatu du Siberoko botzak hasteburu ontara larun bat hontan izanen dena maule baita zininelang gaueko behatzietan errenen dugu kantaldi honetan artizaugarik parte hartuko dutela alan nola mailen artek haia jospeeguzek izarrak taldeak be edo eta ertzainak taldeko garik eta josu zabalaak ere. Izan ere ertzainak taldearen kantu ezagun batzuen lehen traegila izan baita itxaroborda. Hain zuzen ere, irukantu ezagunen letrak edatzi ditu. Bai osu zabalarekin mintzatu gara eta galdegin diogu, ertzainak taldearentzat zat itxarobordaren ekarpena garrantzitsua izan den. Bai, garantzitsua izan da zan, e, takin nola zan, gukez genuen hartu beren liburutatik letrarik musikatzeko. Alderantzik izan zan, bera izan zan guri letrak bidali egin zibuna, kantuak egin genitzen. Eta horrela zuertatu da ba, gure beren letrekin egindako kantuak ez da ausela, e, argitaratuak e, liburuetan. Baizik eta lehen aldiz argitaratu zirela gure diskoetan. Eta bueno hau da etako oso oso gauza berezia eta bueno oso Ofauskaratuak, gaudez eh e, nola bait e, taikit e, iparraldeko tauppada batean. Eislatek aukera izan genuen berari esker. Eta Josu Zapalak ere kontatu digularun bat hontan zer duten eskeineko. Bueno, ba, guka eingo ditugu ba berada, beraren litrekin egindako kantuak Guztira iru izan zirala, berak igalitakoak, eta, bueno, ba, zirala bi minutu ero egunetik egunera eta larru beltzak. Horrek, e, bueno, molde txikian, garita bioko akarka, ba, zeiatuko gara ematen. Baitsaro penaitsaro kantatuz kantaldi ikusgarria, gogoan hartu bat hauntan izanen dela, maule baita gelan gaueko behatzietan eta sartzeak kamaboste eurotan dira. <messizio>